em 5.13 FM para toda a nação Carlos, querido no nosso coração e toda a sua região. Sim, sim, sim, para todo o mundo através do site www.radio.fiscal.br e também nossas rádios parceiras aí com todo mundo afora né? E nosso blog fora2.blog.br/independenciamais. O que temos aqui, querido amigo? Temos aqui sendo realizada ao vivo nesse momento nos estúdios da Rádio Fiscal. A edição de número 163 do programa Independência ou Marte, no querido amigo Como que é o mesmo? É Felipe, velho oh, Prazer Prazer, Rodrigo, bom? né? Jovem é um apelido eu falei, eu legal, mesmo, cara. legal, cara Que legal, cara Estamos novamente nós dois aqui pilotando a nave radiofônica aqui Braço né do Ponto de Cultura Independência do Morte Conexões Solidárias Ponto de Mídia Livre também é, Há mais de três anos aí levando a cultura musical independente Para todas as mentes, ouvidos e outros sentidos das pessoas Sempre passando passeando aí pela diversidade né da, da nova música brasileira e hoje também trazendo, não só hoje, né mas em, em outros momentos aí, sempre trazendo é, conexões com outros lugares do, do mundo aí E hoje, como um programa especial, a gente tava falando nas últimas edições, o Felipe não tava aqui presente porque tava numa grande missão aí latino-americana, Centro da América. Então hoje o programa vai ser bastante contaminado por isso, mas vamos cumprir o protocolo aqui, falar das outras atrações, dos outros contatos nossos por aí afora, Está só começando essa viagem. Exatamente, além da nossos relatos aí de vivências, né, nos países da América Central que visitamos aí, conhecendo, né, enfim, seus músicos, bandas, produtores culturais, galera que trampa com sites de divulgação, a gente vai ter a participação para dividir esse momento aqui com a gente do Pablo Capilé, que volta e meia passa aqui pelos estúdios da Rádio Fiscal para interagir, tava comigo lado a lado aí nessa missão pela América Central, e vai ajudar a gente a apresentar para vocês as entrevistas, né, que a gente gravou com todo mundo que a gente conheceu por lá, além, é claro, de rolar os sons... Né, que ele enfim fazer um retrato marciano aí do atual cenário musical independente da América Central e além disso é claro Né, antenados, como não poderia deixar de estarmos com o calendário cultural da cidade, que chega aí ao seu grande acontecimento neste final de semana, vamos receber aqui também nos estúdios a presença do nosso querido Ricardo Rodrigues, e vamos falar, é claro, da quarta edição do Festival Contato que já está acontecendo aqui na cidade de São Carlos. Isso, oficialmente é de 7 a 12 de outubro, mas na verdade, é, na semana passada já aconteceu as primeiras ações, como por exemplo, a sessão do Valdeville, né lá em um no distrito rural de Agua vermelha, sessão 3D, que foi muito interessante, muito divertida e tal. E hoje tem algumas ações acontecendo, é como se fosse um pré-contato, mas a partir de quinta-feira começa, São Carlos entra de verdade, né? É um evento que já é, faz parte do calendário oficial da cidade, eu acho que é considerado aí talvez o, o principal evento cultural de verdade da cidade, né? Agregando não só o lado musical, que é que talvez seja um mais fortes, mas também a arte eletrônica, cineclubismo, diversidade. Mídia livre, várias outras formas de comunicação e arte. Então o Ricardo vem aqui mais uma vez trocar ideia com a gente, contar, né atualizar aí todo mundo. E a gente vai rolar alguns sons linkados à programação do festival. Fiquem ligados, contato.fiscar.br. Maravilha, cara. E além de toda essa informação quentíssima aí sobre, né enfim dois grandes momentos ao qual esse projeto está conectado, a gente tem também tradicionais bloquinhos sonoros, novidades frescas aí, de nossa que amada isso, música bem, bem. brasileira, para compartilhar, dançar, sensorializar e experimentar com todos vocês. Que bonito, que bonito, tá legal. Tá bem, tá bem, gostoso. tá, tá bom. Bom, então se alguém quiser comentar, conversar com a gente online agora, ao vivo, na segunda-feira dia 4 de outubro, entra lá radiofiscara.com tem o telefone aqui, 3351-099 mas se quiser, se quer, manda mensagem aí, interagir com a gente, propor pautas, sugestões, críticas e outros lamentos ou opiniões, expressões, independenciomart.gmail.com procura a gente também nos outros espaços virtuais aí que a gente sempre tá bem ativo, sempre é, propondo bastante coisa twitter.com barra indie or mars, também maisspace.com barra indie or datas da discotecagem radiofônica e outras experimentações. Muito bom, e como não poderia deixar de ser, a gente faz as honras aqui, a música as músicas que nos acompanham durante toda a noite de hoje o nosso querido fundinho musical o popular BG aumentei cada vez se Rico. Muito rico, sim, sí, cabrão. Bom, mantendo, né, o programa em todo hoje conectado, contaminado pela energia positiva, pela energia positiva e por, por toda a ancestralidade espiritual da cultura latino-americana. A gente fica aqui no BG durante todo o programa com um disco de um artista costarriquenho, o Costa Ricense, como se diz em espanhol, né? Seu nome é O nome do disco são canciones popular contestatórias E é claro que o exemplar físico está aqui em nossas em mãos semanas. Nos acompanhando calorosamente Bom, é isso estamos listos. Estamos, estamos listos Latina hoje Falar muito portunhol é, Ou escutar, a gente vai ter que fazer a tradução, né, hoje Tem tradução simultânea Tem tradução simultânea, preparem-se Mas vamos para o primeiro bloco vamos primeiro bloco, então Que hoje a gente fez uma seleção aí Juntando diversos uh, Lançamentos Numa vibe que a gente gosta de, de classificar Agrupar né, em, em blocos temáticos Essas são de vozes femininas Então curiosamente vários lançamentos Super interessantes aí nessa Nova música brasileira Algumas que estão até perto De de vocês ou estarão Perto de vocês, mas vamos começar com Uma galera que já tem acho, 15 anos de estrada né A banda começou em 1995 apesar Apesar de ter mudado bastante a formação Mandar lá de Olinda, Pernambuco Chamada Ampslina Eh, eles se consideram um lance meio esquizo esquizofrênico assim. Eu acho que até a própria sonoridade tem um pouco disso assim de de como nas outras bandas que a gente vai escutar que também de de dá com o lado pop, mas é um, uma coisa experimental, é, sei lá, ao mesmo tempo que que fascina, causa uma um estranhamento, tal, é bem interessante. Eles estão com um material novo aí chamado Listening the Snow is Falling, eh, nesse single que está presente, se não me engano, é um EP ou disco que, que vai ser lançado em breve, chamado Miss Lennon. Genial. Dando sequência ao nosso bloco de vozes femininas. tirando no Nordeste também. Continuando no Nordeste também. A gente vai conferir um som da banda chamada O Jardim das Horas. Na verdade, a gente sempre fica muito feliz quando a gente tem né, a possibilidade de resgatando conexões que a gente já fez aqui no programa. A gente acompanha essa banda aí desde... Do seu mais recente surgimento Quando ainda se chamava O Quarto das Cinzas Banda que já passou por aqui Fez som com a gente ao vivo nos estúdios E que após mudar de nome de o Jardim da... Do Quarto das Cinzas pro Jardim das Horas Lançou um disco chamado O Quarto das Horas Não, o, Quarto o Quarto das, das cinzas. cinzas E é desse disco que a gente confere a faixa O Tempo e a Rosa Legal, legal Trip Hop, viagens, base eletrônica né? Interessantíssimo Bom, logo depois então a gente tem mais um lançamento aí Lançamento regional, novidade Regional casa. Aqui, regional, super regional. <risos> Música nova aí de um... É praticamente um novo projeto, na verdade, que tá surgindo, que é a banda Plano Próximo. Acho que algumas pessoas já devem ter escutado, né? A banda que surgiu em 2005, na verdade, já rodou vários festivais, não só no, no, no estado de São Paulo, mas em vários lugares do país. Ano passado tocou no Varadouro, tocou em vários festivais por aí fora né? É, só que no final do ano a banda sofreu uma reformulação, assim, bruta, gigantesca e, e na verdade bem positiva, assim, né? Em busca de... de se atualizar mesmo, assim, tanto conceitualmente, artisticamente tudo mais. Então, na verdade, a gente faz parte, né? É, tanto tocando Fala instrumento... Logo, cara. Calma, cara. <risos> tanto tocando instrumento quanto... Assim, a banda faz parte do Más Coletiva, né? Que é o nosso que é a nossa família assim, eh, sempre estamos representando aqui, contaminando um pouco do, de tudo, de toda essa vivência que a gente tem. E a plano próximo está se atualizando aí, compondo músicas novas e essa é a primeira gravação é, dessa fase nova também, que é a mistura do do que ele já tinham de, de elemento pop, mas na verdade como uma fase que dialoga com o universo também experimental, de música por novos timbres, elementos eletrônicos e outras viagens. Quem quiser saber mais aí dessa história toda, fora do 2.org.br massa coletiva a música lançou hoje de verdade dia 4 de outubro é, finalizamos a master aí e novas gravações deve vir em breve de sua opinião também colabore para o crescimento aí projeto que tá bem aberto mesmo para opiniões sugestões inclusive recrutando uma baterista se alguém quiser isso chegando. genial em todo esse sentimento de família pra gente é muito bacana também enfim tá pesquisando e participando tanto aí da música brasileira enquanto os filtros multiplicadores e na verdade na A, a oportunidade aqui de tocar um som, né, do qual nosso grande jove, jovem jovem Palerosa faz parte de sua criação, já que ele é o guitarrista né, da nova formação da banda. E para mim também, né, porra, não tinha escutado ainda este single lançamento e deixei para escutar de propósito pela primeira vez aqui no ar junto com todos vocês, compartilhando de verdade essa emoção. E a gente fecha o bloco de vozes femininas com mais uma novidade, mais um lançamento fresco, né? Vamos conferir aí o som do Lucy and the Pop Sonics na verdade um duo, né? Maduto agora, dupla... agora trio lá de Brasília. galera que no ano do seu lançamento, do no lançamento do seu disco A Farsa de Dois Eletropandas teve uma repercussão muito interessante, foi uma das bandas brasileiras responsáveis por todo o impacto que a gente causou aí no cenário gringo nos anos de 2007, 2008 voltaram pro Brasil e após um tempo recluso aí de criação voltam com esse disco novo que promete mais uma vez chacoalhar o traseiro de todo mundo é interessante que a Lúcia era a bateria eletrônica deles, né agora tem um baterista de verdade tocando junto tal vamos ver o que acontece, eles estão aqui desembarcando em São Carlos no próximo Festival Contato a gente fala com mais calma depois, como a gente disse tem um bloco especial do Contato aí com a presença do Ricardo também Mas vamos escutar com eles a incrível música, a Síndrome de Pernas Inquietas. Vamos começar esse bloco então de vozes femininas aí, acalentando os corações de todo mundo. Começando com antes, Lina, aqui em Dependência número 163, nave completa hoje. Listen the noise falling, escute diferente. Música hmm. Romar Marti Sua voz 63 Escutou por último aqui o Luciano pop Popsônio Que se apresenta no Festival Contato né? A partir do dia 7 de outubro agora De 7 a 12, Festival Contato Daqui a pouco a gente conta com mais calma Toda a programação, o Ricardo tá chegando na área também Mas a gente escutou o plano próximo Animal, Música Nova aí. Quem quiser conferir, saber mais informações Ou baixar a música, fora do eixo.org.br Mas a gente escutou ainda Jardim das Horas Começamos com a banda aí É já veterana, né? Ampilina, Ladilina Pernambuco. Genial, genial, genial. Bom, agora mais uma vez eh chegar ao nosso quadro brado retumbante, né? O quadro no qual a gente sempre faz aí as conexões com as mais diversas iniciativas, né, ligados ao mundo da música, ao cenário da música independente. E hoje a gente faz uma edição aí mais do que especial, trazendo em primeira mão, né, os nossos relatos aí De uma experiência musical recém-vivida pela América Central Teremos entrevistas e músicas dos países centro-americanos E daqui a pouquinho agora a gente já volta com este bloco Com participação ao vivo especial aqui nos estúdios É isso aí, sempre... Conectando as diversas iniciativas espalhadas por todos os lugares do país, normalmente, né? A gente faz aqui por todo o Brasil. Mas hoje, Barada um Rotumbante especial, Conexão Latino-Americana, falando sobre a América Central. Então, Felipe Silva com a voz. Bem-vindo também, Pablo Capilé, aí nos estúdios mais uma vez. Bem início essa grande viagem que já aconteceu, mas que vamos atualizando. E que, na verdade, abrindo a porteira aí dessa centro-americana. Centro Né? centro América Central Bom, onde de passar boi passar boiada e na verdade é bacana hoje que é, todas as participações especiais são com convidados que estão jogando em casa né Ricardo Rodrigues que aqui para os ouvintes da rádio fiscal dispensa apresentações e o Pa que já também participou várias vezes né desde uma participação telefônica meio que abrindo o portal da nossa conexão com o Circuito Fora do Eixo depois presencialmente aqui em São Carlos já sendo recebido pelo Massa Coletiva e agora desembarcando aqui já organicamente com toda essa movimentação para ajudar a gente a contar um pouco de que foi a nossa experiência de circulação pela América Central e é da hora trazer essa perspectiva aí Pablo, de quem já se conectou com a gente em outros momentos para trazer uma visão panorâmica aí do cenário brasileiro e que a gente pode dividir com a galera aí de novidades, captadas e leituras nossas aí do processo da música na América Central E aí todo mundo, já tô em casa na verdade né? já tô participando do programa quase tanto quanto o Felipe participa <risos> é, mas eu quero um ter esse novo... a participar, se... ah, participar. Ah, então nem luta. vou me apresentar tanto porque eu já tô aqui vários dias, volta e meia quando tô aqui em São Carlos, isso tem sido cada vez mais frequente, eu venho no Indior Mars, cara, a gente acabou de chegar de uma tournée numa dira uh, centro-americana, que a gente passou por Honduras, pelo Panamá por El Salvador, por Guatemala, pela Costa Rica, a gente foi conhecer um pouco das redes locais, entender como que elas trabalhavam, entender como que a gente poderia conectar os trabalhos que a gente desenvolve aqui no Brasil, que de certa forma é o grande país da América Latina e que acaba tendo... É... é... É uma dimensão continental e quando você consegue construir uma rede aqui e as pessoas, principalmente da América Latina ou dos países subdesenvolvidos se impressionam né de quais os métodos a gente utilizou para que isso acontecesse todo mundo se interessa bastante em levar esses métodos para dialogarem com os métodos locais, não para reproduzirem um modelo, mas para fazer um intercâmbio mesmo de tecnologia, entendendo mais ou menos o funcionamento das nossas ações, para que a gente também entenda o funcionamento das ações deles e a gente consiga fazer uma casadas, saímos de lá com a convicção que a gente já tem condição de puxar uma rede latino-americana de música e que nós temos condição total de já iniciar o um mapeamento de uma rede latino-americana de cultura, de economia solidária, junto com algumas redes que lá já existem, então estamos bastante animados e queremos conectar a América do Sul e a Iberoamérica nessa trinca com a centro-américa e a gente conseguir nos próximos dois, três anos ter um planejamento muito intenso de ocupação desses territórios bacana demais, é interessante, acho que é um outro ponto de, de dividir com os ouvintes que né, toda a discussão, todos os debates, todas as reflexões que a gente faz aqui no Independência ou Marte por se tratar de um recorte sobre o mercado e o cenário brasileiro a gente sempre acaba trabalhando num paralelo ou às vezes até num sentimento de oposição e de comparativo né entre o que a gente chama de cenário independente, underground ou alternativo, contra né, o que vem o que a gente vem observando em decadência aí no, no chamado cenário mainstream, e aí é muito interessante que o cenário na América Central, ele parece mais cru, né, no sentido de que o terreno tá mais limpo para as experiências começarem, você não tem uma consolidação forte de um mainstream local, o consumo de música do mainstream, ele é prioritariamente importado Ao passo que os artistas independentes também estão agora começando a experimentar né Novas formas de se organizar, de se articular e de fazer a coisa acontecer Então é um campo bem fértil no sentido de que novas ideias não encontram barreiras né Para serem bem recebidas E isso também faz parte do sentimento positivo e da empolgação Que a gente traz aqui de volta para o Brasil para conectar essa galera Jovem palerosa quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, você teve, a gente a última vez acho que a gente noticiou, né, alguma experiência internacional foi das suas andanças ali na Argentina, então agora a gente já vai Né, ampliando as conexões aí. É legal que por exemplo, em Buenos Aires é rola, tem rolado assim, que são vários coletivos atuantes e que cada vez mais a gente consegue chegar como uma rede de coletivos, né? Cada um um perfil, mas é, uma, uma cidade grande, megalópole mesmo, assim, tem uma outra, uma outra visão, um outro contexto, né, para trabalhar é, a música alternativa, assim. Queria saber de vocês como como é passar por países menores assim e que outro em outros graus de desenvolvimento econômico Assim, também, né, são países, talvez os países mais pobres da, da, da América Latina ou ó, alguns do né? E queria que vocês falassem um pouco disso, e, tanto na relação com o desenvolvimento da cena, quanto no reflexo artístico também assim de como, que, de, como que vocês veem esse reflexo na, na, nas uhum. bandas e no, nos produtores. Né? Legal. Cara, eu acho que que sim tem algum ponto, né, onde O Brasil é maior e os outros países são menores, né além, é claro, das, das dimensões geográficas, a gente ficou muito claro pra gente, um lance ali de, de uma oportunidade privilegiada que a gente tem no Brasil de algum tempo né tá dialogando e tá trabalhando num campo principalmente onde as políticas públicas pra cultura né enxergam e visualizam e na verdade tornam realidade cada vez mais maneiras de fazer a coisa acontecer lá a galera tá produzindo arte tá produzindo cultura em contextos políticos totalmente retrógrado né cara, após os processos de independência que esses países passaram né, em períodos mais ou menos semelhantes com o nosso houve uma manutenção histórica muito mais agressiva do que aqui de poderes de direita políticas contantes de repressão à juventude né então assim, além, pra, anteriormente a organização de um mercado ou a ressignificação de um mercado a galera tá lá discutindo a arte como um sentimento libertário como uma possibilidade de transformação social e vem né cumprindo muito bem essa primeira missão E aí foi muito bacana nessa troca que a gente pode fazer lá. O, o sentimento de ficha caída Ou de vontade desperta Que a gente percebeu em cada uma das pessoas que a gente conheceu para também entender Que é hora de mudar de fase né E usar esse acúmulo Dessa identidade centro-americana para enfim, criar rotas de circulação Efetiva entre os países para fazer que um país conheça a música do outro Que os artistas possam viajar E que a música latino-americana Possa ser ouvida de uma forma integrada Eu acho que é uma parada legal pra você falar, Pablo, também Antes da gente soltar nossa primeira entrevista entrevista com tradução simultânea. É como a gente, enfim, criou um conceito ali que, que serviu de uma forma muito bacana para linkar a galera na perspectiva dos embarradores. né o que a gente pode esperar aí de novas conexões, novos conteúdos, tanto para receber a música centro-americana aqui quanto para mandar a música brasileira para lá. É, na verdade, mesmo com todo esse, esse esse ambiente retrógrado de políticas públicas pouco avançadas, eles não deixam de ter lá seus periodistas com vários salários, sites promovendo a música local os selos de distribuição das bandas casas de shows muito interessantes sabe, pessoas bem dispostas aí construindo em conjunto um ambiente realmente favorável para a difusão das políticas públicas locais, então a gente ficou bem impressionado com os trabalhos que mesmo em meio ao caos eles estavam desenvolvendo com maior disposição e com vontade de se conectar e etc e a gente começou a avaliar as possibilidades de conexão então ao invés a gente tirar pontos fora do eixo des países, a gente tirou esses embarradores né, que seriam os nossos embaixadores, que promoveriam a música brasileira em seus respectivos países, e, em contrapartida a gente promoveria a música deles aqui no Brasil também, fazendo distribuição física de CDs, promovendo nos nossos veículos de comunicação, promovendo turnês em conjunto, viabilizando a vinda deles para feiras aqui internacionais e para festivais, e, em contrapartida levando cada vez mais gente nossa para lá. Então a gente saiu de lá com represent antes, saca, dessa conexão né então você tem na Guatemala o Lenin que é o representante, que é o nosso embarrador lá, que é de uma das bandas mais mais famosas do da guatemala gente em, em El salvador tem o Roberto que vai estar falando aí para vocês daqui a pouco que tem também um, uma, uma plataforma web de difusão da música local lá lá, lá, lá na costa rica na este moed que também tem uma plataforma web que é a vibratica e temos também a, a, a o manotaço que é coordenado lá pelo raul e pela hitpau que também tá... ...também deram a maior força e vão ser nossos embaixadores... ...então a gente foi construindo uma relação... ...para ter essa rede latino-americana da música... ...mas também para ter embaixadores dos movimentos... ...que a gente está construindo. Em relação às questões estéticas, velho... ...eu acho que, tal qual o Brasil... ...eles possuem uma série de ritmos... ...e de de, de, de demandas do próprio público... ...que fazem com que é, não se possa definir com clareza... ...qual é a música centro-americana. A música centro-americana é a word music... Como é o world music brasileira, né? A perspectiva dessa mistura toda que extrapola uma regionalidade, é um local pensando global e que você pode estar em Cuiabá, no Acre ou em Tecucigalpa, que você vai estar achando que essa banda, sabe, é do mesmo lugar, se você fosse nas três e não tem mais muita muita muita diferença de uma de uma região para outra, principalmente na América Latina, onde as influências se confluem de uma maneira muito bacana. Eu acho que Resumidamente é isso. é isso. Legal, acho que só para dar uma contextualizada aí pros ouvintes dessa nossa cobertura radiofônica, né, da experiência centro-americana, a gente passou por três países, Honduras, Guatemala e Costa Rica. Nesses, né, em cada país a gente foi tendo a oportunidade de conhecer pessoas dos outros países, né, dos sete países da América Central, e aí a gente dividiu a experiência aqui hoje os recortes Num, num olhar primeiramente aí sobre El Salvador que vai ser trazido pra gente pelo Roberto que é, enfim, o gerenciador de conteúdo do site música.sv.com e vamos conferir quatro bandas salvadorenhas indicadas por eles na segunda parte a gente faz um índice de aí sobre a Costa Rica e suas conexões, tá num outro especial, tá conferindo os materiais né vindos de Honduras e da Guatemala, mas vamos conferir aí o bate-papo, a entrevista com o Roberto, que é o nosso embaixador Embarrador salvadoreño, com a nossa incrível tecnologia de tradução simultânea em dependência ou e daqui a pouco a gente confere os sons que ele selecionou para gente, a gente ainda volta para apresentar para vocês. Mas fiquem aí com a entrevista de Roberto Garcia Dias, Roberto Dias, perdão, o nosso embarrador salvadorenho aqui nesse brado retumbante. Brado retumbante, brado retumbante, brado retumbante, brado retumbante, brado retumbante, Hola a todos, eh, Hola, mi, nombre Díaz, mi nombre es Roberto Díaz, les estoy saludando desde El Salvador, en Centroamérica. No sé es un Salvador, placer Central. muy, muy enorme, poder compartir, enorme a poder compartir a través del, del sentimiento de la música con todos ustedes. Gracias a Felipe por la oportunidad música, a y a toda la gente de, todo, todo de somos, Independencia o Marte Independencia, para arte. poder intercambiar un poco de la música um que en nuestra región, entre Centroamérica, específicamente en El Salvador, pues pois con ustedes que están haciendo también un gran trabajo en, en Brasil. Yo represento no a... el sitio web www.musica.com.tv www Este sitio un sitio este que nació site... h hace... Eh, bien tantos años estamos 10 años de aniversario, se cumplen cumplimentando el con la idea de apoyar eh de, de dar soporte talentos musicales, talento de los talento de los creadores jóvenes, innovadores. Había pacto a través de la web, crear espacios a través de internet. El mundo entero muchos salvadoreños Porque en el exterior y hermanos eh, en, en este caso irmãos. como ustedes brasileños puedan darse cuenta de que como en nuestro país también hacemos en país música y que tenemos muchas ganas por ofrecer e arte por ofrecer cultura a algún contacto de hacer de vestir, como le repito y como Jesse está en los un referente de la música centroamericana, como referencia de, de la música centroamericana porque centro también impulsamos bandas y artistas Okay, hay miles en Honduras, en Costa Honduras, en Costa Rica, en Panamá, en Panda que vienen a visitarnos en país também tocan eh, porque siempre estamos abiertos, al, estamos bem abiertos a a de compartir a, a, a través de, música, de e e que, que estamos haciendo con ustedes es un enlace que estamos haciendo ahora con que estamos é, con muchas ganas, con mucha disposición vontade, para que la gente escuche para nuestra y nosotros también escuchar Espero la música de Azo, no Brasil. Eh, Brasil. En El Salvador, la escena local madeira, mueve en bares, en discotecas, en concertos, festivales y entonces, eso es un mucho trabajo, nosotros Apoyamos a la panda que tal bandas muchos pasen grandes medios e... pero tenemos medios independientes como medio en eh, um que apoya y um promueve e para el ejemplo para un um ejemplo é... tenemos alrededor de 2500 3000 MP3 tenemos 2000 3000 MP3 disponibles para bajar no site eh proyecto que es uno de los atributos de nuestro sitio que, okay. que hemos nos ha mantenido la preferencia sachi. de, de uh, muchos salvadoreños muchos centroamericanos y que ahora nos lleva también a trabajar y de la mano con eh, el, el, este programa que han escuchado que pretendemos que va a ser escuchado em, em, penso em Brasil, que, que esse programa que vai ser muito escutado no Brasil Lens, eh, bueno, eh, bom a, a mi persona especialmente e, música, e as pessoas que conformamos muito com o PCV junto, nos llena de muita satisfacción e eu, alegria, muito que com alegria de, de que nos dê a oportunidade de trabalhar o de de Lens, com o projeto, de de Lens, de Lens, um projeto do Fora do Leixo sendo, um sendo o o embaixador da música, da música salvadoreña e da música brasileira Como a o compartimento É, compartilhar Nos abre una ventana, nos da una janela para que nosotros para que dar a gente dar levar a música a Salvador Brasil y para que nuestros músicos, y para que también, la música también, Brasilenia, la música, la música contando con fuera del mundo que do nos do eixo, permita acercarnos más como naciones, acercarnos más, com artistas, cada vez más a esto, un acuerdo de desarrollo cultural y estamos cultural porque vamos a a poner todo fácil, vamos, todo feeling, colocar todos os nossos espaços, todos os nossos filmes, todos os para, la para promover a música brasileira também e também para que, mejor a música, que a gente mostre o melhor da nossa le, música. Eu gostaria de que a vocês lhes chamem a atenção, que lhes roubem muito a atenção, o fato de que em Centro-América, temos... El Salvador, tô tocando aqui, aqui em El Salvador tá sendo muita música de qualidade bom grato grato grato bancha bancha grato retornado retornado grato É isso aí, depois dessa entrevista sensacional com a incrível tradução simultânea, Independência ou Marte, com Roberto Dias diretamente de El Salvador, a gente confere aqui as músicas que ele selecionou para o programa começando com uma banda instrumental experimental de Jazz Fusion chamada Brujo, com a canção que se chama Doce na sequência o Reggae Roots do Los Trachos com Positive vamos conferir aí o ragaton dançante da banda Adesivo, com a faixa Buscando e a gente fecha aí com uma banda que faz uma mistura muito interessante aí da levada do Raga com elementos electropop chamada Freeway numa canção traz uma reflexão de gênero aí chamada Morrer es vamos de som centro-americano em São na Rádio Fiskar escute é viva conciencia para una mejor convivencia positiva fuerza positiva resistencia positiva conciencia para una mejor convivencia Continuamos no Brado Retomante especial aí, música centro-americana, né é, registrando a coluna especial fora do eixo que passou por diversos países aí, e a gente começou então por El Salvador, né é, teve a entrevista do Roberto aí no começo, Roberto Dias, Roberto Dias com tradução, tradução simultânea aqui, e vamos seguir o papo aqui, vamos seguir Pablo Capileta com a gente aqui no estúdio, ele junto com o Felipe e o Caio, que tá mandando um salve aqui, comunicando quando com a gente estiveram aí viajando nos últimos dias, né, o Caio Silva lá do Coletivo Amerei. mandar um salve também para o Terra Hermana no Latino-Americana e o Leandro que tá na sintonia total aí, 40 anos a gente também. Aqui. Muito bom. Primeiramente já adiantando que o Caio é o nosso convidado especial, né, para pro segundo episódio dessa cobertura centro-americana que vai trazer para vocês as experiências e os sons de Honduras e da Guatemala, mas agora continuando com o Pablo aqui hoje a gente já desembarca diretamente na Costa Rica, né, onde a gente teve uma surpresa muito positiva ao perceber que na verdade Né, já que a gente tava também com o um olhar muito atento aí para conectar novas redes e movimentos culturais nesses países na Costa Rica a gente teve uma surpresa muito positiva de entrar em contato com uma rede que já funciona, né conectando cidades e produtores locais, foi o último país que a gente passou encerrando a viagem então aí já num clima também de considerações finais, Pablo, antes da gente conferir as entrevistas e os sons lá na Costa Rica acho legal você compartilhar com os ouvintes aí as leituras que a gente pode ter por Cara, a, a Costa Rica é é um lugar onde a gente encontrou uma das redes que tem mais mais proximidade com os nossos princípios e com o nosso conceito do fora do eixo, né, que é a boa na rede. Numa cidade do interior, a gente foi encontrar com alguns grupos, chamada San Ramon. Em San Ramon, a gente encontrou com algumas das lideranças da Guanarede, que é uma rede na Costa Rica, que reúne uma série de pontos também ligados à cultura urbana, ligada à, à, à tecnologia social, economia solidária, muito parecido com a gente, que tem se consolidado, que tem se fortalecido, de que participa também da Rede Maraca, junto com a Carra Lúdica, E com Arte Asciun. É, do Arte Asciun, de da Carra Lúdica lá da, da Guatemala e de outras iniciativas da Centro-América. E que foi muito bacana porque a gente começou a perceber a, como que redes como essas vão surgindo do nada, né? E como elas vão se conectando e quais são os ambientes mais propícios para que isso aconteça. Então a gente saiu bastante entusiasmado da Costa Rica. Além deles, tem também o Ed, que é o parceiro do do Vibra... Vibrática Vibrática que vai ser esse nosso embarrador que vai promover a música brasileira por lá e a gente foi também no Jazz Café de um outro parceiro que era uma casa de shows fantástica Então, a Costa Rica está muito mais perto do que a gente imagina. E Tegucigalpa não é só uma capital que a gente estuda no do no, no primário e no ginásio. Ela, de fato, é uma cidade em Honduras muito forte e e San José, em na Costa Rica, também é uma cidade... Interessantíssimo, a cidade de Gualte, capital lá da Guatemala também, interessantíssimo, em suma, ficamos bastante impressionados, já estamos com a nossa volta marcada para o primeiro semestre de 2011. Muito bom, então como a gente fez no bloco passado, a gente tem aqui, na verdade agora, dois depoimentos, primeiramente a gente vai escutar aí a conexão com o Oldman, que é... Na verdade um dos caras que atua hoje Na coordenação dessa rede de cultura que a gente conheceu por lá Que é a Guanahed E na sequência a gente confere aí A participação do Ed Que é o cara que é o gerenciador e produtor De conteúdo do site Vibratica.com né A plataforma Que, que é responsável pela promoção dos artistas independentes de lá, e como ele vai explicar pra gente também, tá encarregada de difundir a música brasileira para ouvidos costarricenses. Então... Eu acho que... vou mandar um abraço aí pro Caio, senão ele morre. Caio, um abraço, um abraço, Caio. Um abraço. Caio teve com a gente nessa tira aí, velho, foi guerreiro, segurou as pontas toda lá, foi tradutor oficial, tá ouvindo o programa e já deu umas tuitadas para ver se a gente lembrava desse a ele, vai traduzindo pro espanhol tudo que a gente tá falando aqui Opa, fala aí jovem, desculpa vai traduzindo pro espanhol tudo que tá falando aqui hoje no programa também né? certeza, e vai participar com a gente no especial sobre Honduras e Guatemala mas vamos embora conferir aí as entrevistas da galera, máquina de tradução simultânea ligada, e na sequência a gente volta com um bloco de quatro músicas costarricenses e ainda hoje tem um quadro totalmente especial com a cobertura e divulgação do Festival Contato, mas antes vamos ouvir Olman da Costa Rica falando sobre a Guanarê aqui no Independência ou Marte. Grado, é... Bueno, noches, Briseño, soy Oi, boa noite a todos, sou o homem do coletivo Guanaré de Costa Rica, estamos trabalhando aqui há 16 anos, com, com muitos coletivos fazendo atividades culturais, e, pois, com uma constância, de, é, uma serie organizando de, de eventos, eventos eh, dos, de 10, 15, 10, 12, mais ou menos a cada 15 dias país, mensalmente, com os quais eh los colectivos o países comuneros colectivos que unimos donde um eh puedes encontrar cualquier cantidad de ofertas variada é, de artistas, um, músicos, projetas, de artistas, teatro, músicos teatro, é, poetas, ar, danza, teatro, performance, escenas artísticas já urbanas, é, ou é, de acción urbanas, murales, escultura urbana, etcétera. La palabra que la gente va organizando a gente vê, como, as organizando, como parte, parte de su É, su, é, é, su é um coletivo um que monitoria e dá um seguimento bastante cercano a este processo de um, um processo muito perto do que acción, do que estão estruturando. Agora está um, um pouco mais reformulativo, estamos, estamos um mais de a do os, forma de trabalho, portanto, é um processo mais do que dos produtos. E estamos contato com fora do eixo no recentemente y Caio Felipe e Boba, Caio eh pues eh, pois, la como ir agarrando herramientas de cultura y última charla que recibimos la última conversación que, que tuvimos pois Costa Rica eh na verdade, na Costa Rica es un poco más pacífico é, que los restos de Centroamérica más um um pacíficos no que tirando en no, los no restos de Centroamérica eh, resto de Centroamérica hay un un El, el tema de las pandillas de las maras que por acá Costa Rica presentarnos muy importante que hemos venido aprovechando para nosotros eh, ir momento, ir igual a la de eh creciendo tipo unas con las capacidades el trabajo colectivo gracias también a la colaboración e de también gracias a colaboradores colectivos para ludicar que estamos en un tramado en red que se llama Maraca, caleidoscopio la... que son de redes grandes en las Américas pues por ahí eh bueno también dando el intercambio con los compañeros. ¿Cómo de sus com lugares? La inmersión cultura, una cultura a, a cultura más colectiva, la autonomía es votando por el trabajo comunitario, de alguna manera, yis conectando con aquellas personas de vida. Yo la sociedad a partir da arte como una Pois, como vemos, também e com também gostamos muito Brasil, de, de, de trocar com, com Pablo, os companheiros Pablo, de Brasil, como Felipe Pablo é, que a, de fizemos e começamos forma a, a as de é, alincar as ferramentas do, do, do, do trabalho constante Bonavel, e, que, é, que estamos fazendo questionando-nos também se é importante, a importante a, a, as tecnologias, a... tecnologias sociais por um intenso, e, porque, e por aqui estamos em um tempo muito intenso e estamos também em um processo de reconstituição no de, de construção na yeah, da com E... maior juventud esencia joven entonces nos parecemos un poco y también creo que estamos, jovens, sabemos que somos pequeños y jovens buscamos para poder viver mais e gusta, la, la buscando para sobrevivir más de que eh bueno entonces un gran a todos los conciencias sociales un abrazo estamos metiendo cantos con Brasil vínculos, vamos, com hacer, com vamos fazer hacer más vínculos y aprendiendo y haciendo más grande e fazer, este corredor uh, humano cultural latinoamericano cultura latinoamericano se cuidando creando cada vez mayores cada vez mayores condiciones para que todos eh, nós podamos traspasar essas fronteiras vez, hermanos y de verdade y humanos tanto por la gracias que nos gusta hacer arte, música pero música é, ir melhorando as condições sociais de vida. um grande abraço a, a, todos a todos os amigos federados, espero a logo muito pronto. Homem do Ciclugo na rede de Costa Rica. Grato, grato, grato, grato, grato, grato. sensacional, tradução simultânea espanhol, portunhol, ao vivo Esse aqui na rádio, difícil, na rádio fiscal mas é isso aí, a mensagem deu para curtir a gente vai ter amanhã como de costume no nosso site foradoeixo.org.br independência ou marte, um relato mais calmo e tranquilo para todo mundo conferir e agora a gente deixa vocês aqui na companhia das músicas, né, dos artistas Costa Ricenses, que a gente teve a oportunidade de conhecer por lá começando com Flippers com a música Pastry Song levada mais folk, pop, aí quase na voz e no violão na sequência tem uma banda chamada rena né que tem uma influência aí de uma banda que alguma alguns ouvintes devem conhecer que é a banda mexicana café tacuba com ele a gente como com eles a gente confere a faixa Manana depois tem cabeças de vinil com duas medidas né, já começando a deixar o ritmo um pouco mais agitado pra gente fechar aí com o coco fanca que atualmente é uma das bandas que tem feito aí mais sucesso mais barulho na costa rica a gente viu um show deles no jazz café uma grande café que estava lotada com o público aí muito entusiasmado com o som da galera que também dialoga muito aí com o lendário mano Negra e a gente confere com eles a faixa Suela e cérebro encerrando aqui essa nossa primeira parte né de cobertura radiofônica né da experiência do fora do eixo na América central já que a gente volta em breve aí com as notícias de Honduras e da Guatemala mas vamos de som daqui a pouquinho a gente volta Te robé las medias y las voy a estirar Para hacerme una bufanda que caliente el nudo en mi garganta Pie de conejita y ojos de lagartija Hermosadita con lengua lima y sal Huesos de granola y yogurt Cadera de movimientos colores flamenco Corazón hecho de agua y luz en un parque en el centro vi regalar la camiseta con la que dormiste Y me debí robar algo más Aunque estoy seguro que me lo hubieran regalado El recuerdo del convite al niño embobado Intoxicado Alucinado Y aquí están las líneas de mi mano, aquí está mi calendario chino, aquí está lo prometido, estoy sometido. Bogotá aterrizó nublado y despegó a Costa Rica despejado. Ay chibola ¿eso no te dice algo? Nos deberíamos tirar de paracaídas y cada uno jalar el cordón al otro. Del cielo a la tierra hay muchos kilómetros. Te lo recorro y te chineo con mis pensamientos Y que eso crema de cinturas negras por la mañana que hasta matizamos y nos caímos livianos con nuestros respectivos amigos Y tomamos chicha y jugos como si fuéramos niños y Vivimos rostros en piedra Insimuando sonrisas para el futuro Algún futuro ¿Cuál futuro? Oportuno como ideología que me sienta extraño cuando soy contento que el diablo este a la vuelta de la esquina la vuelta de la esquina independencia un gran marchi Ia yeah, ia. Yeah. Esse foi o brando retumbante mais do que especial aí, música centro-americana parte 1, né? Aí dessa experiência da coluna Fora do Eixo aí por diversos países, a gente escutou agora então sons da Costa Rica, cabeça de vinil, Cocofunca, funk, flippers, que mais? Ouvi Uma banda antes, já vamos conferir aqui tocamos a faixa Pastry Song do grupo da não, não, Rena com Manana, foi a segunda música do bloco. Ah, Corrigir a ordem, então, só para fechar vai Flippers com Pastry Song, Manana com Rena, Cabeça de Vinil, Tus Medidas e fechamos o bloco com Cocofânica com Suelle Sweater. Na hora, da hora. Bom, então, aí, momento entrando na quarto final do, do programa, conforme anunciá-los, conforme anunciado, né? Temos um incrível quadro poderoso agora começando a aquecer de Jogando o Festival Contato Seja muito bem-vindo A nave Ricardo Rodrigues Mais uma vez aí é, Diretor da Rádio Fiscaia E integrante, né diretor Chamava de coordenador Do Festival Contato, mas um dos coordenadores né, Do Festival Contato Muito bem-vindo aí, tudo bom? Legal. Boa noite, rapaz Quando noite Paulos, ouvintes aí, sempre bom passar pelo Independência ao Marte divulgando mais uma edição do Festival contar já é tradição né tradição, é tradição. eu ia Sim. falar isso né, a rádio né, é óbvio, está muito antenada, divulgando noticiando, cobrindo, vinhetando todo o festival, mas é claro que a gente não podia ficar de fora dessa e aí muito bacana estar com mais uma participação especial que tá mais do que jogando em casa aqui com claro, é, mas a gente também sabe que o programa Independência ao Marte é um programa muito importante que <risos> toque em outras rádios chega em outros públicos é um programa que é um hit né no mundo radiofônico hoje do Brasil. Que tem mudando, rodando, rodando todo canto então, acho que pro festival É importante também tá falando aqui, né? É nós. Na hora, corte edição, é, gestão 2.0, acho que é a principal marca na verdade, né, dessa ideia uhum. de diz que o festival não é só realizado pelos grupos pelo pela pelas ações da, da Universidade Federal de São Carlos, né, da rádio, da, do do Cifscar, do Lab, é, agora abre para outros grupos culturais da cidade, desde o começo do ano, é, reuniões grandes, muitas ideias, muita coisa, agora chegando na reta final, programação fechada e tudo mais. Acho que é legal contar um pouquinho dessa história antes da gente cair para divulgar mesmo tudo que tudo que vai rolar assim. Com certeza. Bem, é a gente sempre teve uma clareza bem grande, assim, de deixar claro que é um festival um festival independente mesmo, né? Ah, o que move ele, que faz ele acontecer é a vontade das pessoas e do cenário cultural que está em volta dele. né A gente sempre, desde o começo, teve um apoio muito importante da administração da universidade, né? especialmente nas últimas edições, um apoio muito grande da administração municipal, né? da prefeitura, mas acima de tudo, ele acontece por quem faz ele, uhum. né? e pra gente isso é, isso é muito importante ter essa clareza, então não é um, um, um festival unicamente institucional ou pelo claro. que, que é feito por uma necessidade que a universidade quer ou que alguém quer, assim pelo cenário construído no município e das coisas que se conectam através dos contatos que ele promove é que fazem a força motriz que faz o festival acontecer, né e pra gente um, com certeza esse ano foi o ano que a gente consolidou até nas nossas cabeças, né, de quem faz o festival Festival, acho que e principalmente até conseguir exteriorizar melhor, né, o formato que o festival gosta, gostaria de ser e que está caminhando para se consolidar como, né, com essa gestão 2.0, onde agora a gente tem grupos de que realmente são de fora da universidade, né, que muitas vezes se relacionam com a universidade, mas que não tem nenhuma relação institucional e que são propositores, que realmente participam de todo o processo do festival, né, um espaço onde até pessoas que na verdade nem são ligadas a grupos, pessoas de indivíduos mesmo, Mesmo, que participaram de todas as reuniões e construíram, que assumiram funções que não tem nenhuma remuneração específica por isso, né, mas que elas estão nisso pelo projeto pela, Fantário, pela o espaço a ser ocupado e que é construído as pessoas que identificaram que era um espaço realmente aberto e o espaço aberto está aí para isso, para ser ocupado então a gente quer realmente incentivar assim como aqui na rádio né, a gente sempre feliz bastante que o espaço está aberto para as pessoas literalmente ocupar ocuparem a gente quer É que o contato também se fortaleça nesse se fortaleça nesse formato. Bacana, acho que então no um formato da da programação que até pelo tipo de festivais que a gente sempre divulga aqui, já é mais conhecido do público, né? Que é aquele clássico combinado de shows, mostras, palestras e debates. Mas acho bacana nesse sentido de dividir a experiência com a galera do resto do Brasil que está conectada da parte da programação que busca uma interação com a cidade, né, velho? Então, pô, a gente tem aí o consolidamento do Saia pra Dançar, o lançamento do Saia pra Jantar. Acho bacana você dar uma apresentada nessas outras plataformas de, de interação e realização do festival. Feira da Economia Solidária também né, dos distritos, né? É, a gente sabe assim, a gente a, simplesmente abrir as portas e falar que está aberto não significa efetivamente que as pessoas vão querer ou vão se sentir uh, à vontade para ocupar esse espaço também, né? Então a gente busca no, no formato do festival criar espaços que as pessoas possam propor atividades, né? Então a gente tem as pessoas que entraram então realmente não é duro de produção ali do festival, né? Mas a gente buscou esse ano ainda mais abrir espaços para proposição né, através desses chamamentos, né, que a gente fala que para surgirem coisas que inesperadas, né? Esse ano a gente teve o Sel para dançar, né, que é um edital que é voltado para produtores culturais realizarem festas durante o, o evento, né? Então, os produtores, né, enviaram propostas de, de festas que eles gostariam de realizar, e aí a gente fez uma avaliação onde o festival entra com parte dos custos dessa festa e a bilheteria é a bilheteria dividida por igual por igual mesmo, né? No caso acontece em 3 festas por noite, durante três dias, né? E o total da bilheteria de todas essas festas, ele é dividido por 9, né, por por todo, por 10, na verdade, por todas as festas, e uma parte dessa, a décima parte fica pro festival, né? E então fica, um lance. não importa se minha, a casa que eu vou fazer o show é maior, se minha festa bombou mais que a sua, o que importa é que todas as festas bombarem, ou todo mundo divulgar a festa de todo mundo, porque no final o dinheiro é dividido igual por todo mundo. E efetivamente o dinheiro nesse caso também é um menos importante O principal é trazer, fazer festas legais Que são representativas do que esses coletivos que propõem as festas fazem durante todo o ano E celebrar mesmo durante o festival né aí fez um edital também que esse ano foi o Saia para Jantar Que foi um lance bem bacana, de diferencial desse ano Que é um festival gastronômico que a gente está fazendo com os restaurantes da cidade Inclusive que já está desde 1º de outubro já rolando em 12 restaurantes da, da cidade E foi na semana a gente deu um passeio por alguns aí para dar uma sondada e percebeu que o festival já tá bombando. Sondada. É, é. a uma, uma provada né, em alguns pratos ah. e a gente descobriu que o negócio tá bombando, tem restaurante já que tava vender o que tinha imaginado que ia vender no mês inteiro na primeira semana, assim. Então muito bacana muito mesmo. Bom. Eh, só acho que só né, complementando realmente é, o comentário desses dois projetos, é que aí depois nos dias do festival a gente percebe de fato uma circulação muito interessante do público que antes vinha só para se juntar, fosse na praça da do, da, da Coronel Sales, na praça do mercado na estação para ver os shows a gente aproveitando o potencial dessa reunião para depois contaminar a cidade inteira né? com o espírito do festival, é muito bacana é, é. com certeza, é um espaço diferenciado para a gente chegar em públicos diferentes também né? levar, né? sair de um, de um nicho menor e ir abraçando a cidade mesmo que essa aqui é a proposta a gente fez um outro edital também que é o contato universitário, que é voltado para estudantes universitários propor, tipo propõem obras multimídia né? que foi uma coisa bem bacana também a gente teve, tem uma obra que da Universidade do recôncavo Baiano, uma obra da da USP, São Paulo, e da outra da Unesp. São os três contemplados esse ano, que vão se apresentar no Contato Eletrônico lá na Praça Coronel Sérgio também. E a Feira de Economia Solidária, que esse ano é a segunda vez que ela acontece junto com o Contato. A gente fez um chamamento também de, a, pra, de expositores, né? foi super, teve uma procura gigantesca, né foi difícil fazer uma seleção, porque você quer sempre colocar todo mundo, mas não cabe na praça fisicamente. Então a gente está com 45 empreendimentos diferentes de todo o interior de São Paulo, expondo trabalhos desde artesanato, alimentação e outras coisas culturais. Também tem propostas bem variadas que vão rolar, né que vieram também do, do edital do, da feira. Uhum, rolando... Interação muito grande em várias áreas... E legal... Potencializando as trocas com a moeda social também... Né? É, esse ano a gente está lançando os contatos... Né, que é o nome da moeda social do festival... Esse é o primeiro ano... A gente está fazendo um formato mais modesto... Entendendo melhor o funcionamento dela... Dentro de um festival... Para que ela não vire uma ficha... Uma fichinha... Né, e seja assim... Ter uma função como moeda mesmo... Então esse ano os convidados... que Todos os convidados do festival bom e a, e a equipe vão receber as suas diárias de alimentação e diárias para ficar aqui durante os dias do festival, na moeda social dos contatos, e aí se tudo der certo, a partir de muito em breve, a gente vai ter os contatos circulando permanentemente aí pela cidade né? a ideia de né, dentro do... Do, da base estrutural que a Economia Solidária faz pro cenário cultural que a gente tá tentando construir aqui, né, de tentar pensar novos formatos de sustentabilidade, né, de, de um, uma estrutura que, que dê uma permanência e futura aí pros projetos que estão se construindo e uma independência garantida também, ó. Animal. Muito bom. bom. Eu acho que a gente podia fazer aqui um, um anúncio aí de, de algumas das músicas, né, é claro, tocando os sons dos artistas que estão aí às vésperas de chegar aqui em São Carlos e E aí como tem toda uma ligação entre a curadoria e a programação do festival com a programação né, com o dia a dia, com o cotidiano musical da Rádio fiscal acho bacana na hora que a gente for apresentando cada um a gente também aproveitar para falar um pouco da conexão de cada um desses artistas com todo o projeto multimídia né, que que o festival envolve o jovem acabou de fazer uma uma remontagem, um remix do bloco aí acho que você vai apresentando a gente vai batendo bola aí sobre os artistas então a gente começa com um artista é, alagoano lá o Vado, né, que acho que tá desde antes da rádio entrar no ar, é um, é um artista que a gente faz um link, você conhecer conhecer ele faz tempo também, né, mas é a primeira vez dele em São Carlos Eu ia escutar a música Martelo de Um. Muito massa, né? O Vado é um cara que... A gente viu um show faz um tempão atrás, assim, pirou, e a gente já já já tocava ele aqui muito, né? E ele tem esse lance muito bacana, assim, de, de, de misturar ritmos modernos com ritmos regionais, assim, de uma forma bem descontraída, o show é bem para cima, ah. né? E apesar de ser um nome bem desconhecido, a gente sabe que para encerrar uma noite ele deixa um clima muito para cima mesmo, assim, então... Ele é um, um excelente headliner mesmo, dentro do formato do festival, né? que né? aqui não tem grandes headliners mesmo. O foco é no cenário da música independente, novas tendências e tal, né? Uhum. Então, o Vado encaixou perfeito aí para essa noite, que é uma noite que... Toco tem um toque mais de misturas da música brasileira com coisas modernas, assim, né, tá dando umas variadas ali, como sempre são noites bem ecléticas também, mas essa noite tem uma cara bem pra esse lado, assim, acho que vai ser noite bem bacana. Legal, depois a gente tem... Essa né? eles para a primeira noite, né, Do, dos shows grandes, que é sábado dia 9. Legal, tem a banda Gentileza que também, primeira vez em São Carlos, né? A galera que é de do, do sul, né, mas Esse é é sul do Paraná. Paraná. mas agora tão radicados é, aqui, né? Mais ou menos, na verdade eles vêm de lá mesmo. Eles estão tão meio que passando umas temporadas longas em São Paulo, mas eles ainda estão com base base lá. É a banda bem massa assim que eu acho que tem um show bem para cima também. Eles tocam num horário bem pôr do sol, assim que eu acho que vai ser uma vibe ótima hum. aí, que é uma, uma banda bem grande, né, com vários elementos, é um show bem para cima. Tem um rolê meio meu cigano assim, em alguns momentos, em outros momentos o um nosso meio sambinha, as nossas Então, acho que foi uma vibe bem agradável ali para praça, para praça também. Bem, Bacana. Bem. Na sequência o baiano assistem, né, já a gente também ajudando aqui no bloco sonora a traduzir um pouco do tempero da diversidade, da mistura que vai ser a programação é, isso é muito massa, no final ficou uma banda cada dia, né, o, o bando a gente toca no dia 10, no domingo e o Baiana toca na segunda feira, agora é uma banda que assim, foi disco da semana aqui na rádio recentemente, inclusive antes da gente realmente pensar em fechar eles pro contato, assim foi meio que na mesma, eles entraram na segunda semana, e de repente deu certo de conhecer os caras, a gente viu a oportunidade de trazer. E não foi a toco, foi de sua semana, foi um disco que o pessoal aqui curtiu muito, né, faz esse lance da guitarra baiana de uma forma bem diferente assim. Eu acho que é um show bem para cima também, né, um, um dia que tá com uma pegada bem hip hop, mas eles trazem o, o som de uma forma bem legal assim, acho que vai ser um show bem assim diferente assim pro, pro contato inclusive. É legal, e a gente finaliza esse bloco aqui. na verdade vamos, vamos dessas três sons, né? Eu acho que a gente tinha mais sons para rolar aqui, mas depois a gente faz a cobertura mais completa mesmo, sons Sim. ao vivo, bootlegs e tudo mais, né? Vamos rolar essas três sons um de cada dia, coroando Isso. aqui. É, a Pode programação passar... na íntegra tá lá no site, né? Contato culturacotube.br e conferir lá tem bastante coisa, né? Não só musical, né, de todas as Não artes. Não somos o exatamente, é inclusive várias coisas rolando dessa descendo mais integradas lá na praça, a gente tá chamando a praça de diversões eletrônicas, né, então vai ter de tudo acho que o pessoal vai acabar emergindo em coisas inesperadas por lá muito bom, beleza bom, valeu Rio, até, até a próxima, valeu demais, rapaz manda ouvir aí, então vamos, de, vamos som. de som aí, começando a esquentar pro quarto festival contato aí, então Vado Martelo de Ogum, Banda Gentileza 33B e o Baiana assistem já Revolta adubada por Buguinda Programa Independência ou Marte escute diferente Música Ficou Como os no escuro E o martelo de so bad. do 73 aqui do Pelé Somarte. que é difícil estar de volta Porra, cara. Foi um grande prazer, eu e adoro aí? apresentar o programa ah, aqui, mano. É, uma experiência incrível. Eu acho que na verdade cada pô, viagem é uma nova aventura. É uma né? nova aventura aí. E acho que os programas que, que a gente tem mais feedback, assim, por exemplo, de encontrar a galera aqui na rua em São Carlos, e gente que ouviu vir trocar ideia, ou quando a gente recebe sempre mais comentários na internet tal, são esses programas que que trazem as experiências de, de circulação, Total. né, velho? portante. No tempo inteiro que a gente tá na estrada, a gente pode ter certeza que a gente tá sempre com a cabeça aqui também, sempre muito atento para como que a gente vai, né, enfim, condensar e sintetizar as experiências para torná-las peças radiofônicas vivas e é isso que nos move a cada dia. Ó, oh, Bonito. A moleque vai vale falar moleque não, no não programa, que... né? bom então sempre programa que vem aí a gente vai trazer a segunda parte desta conexão com centro-américa aí que países que a gente vai a gente vai, vai se conectar e é tanto com os agentes culturais e musicais quanto escutar músicas de bandas e artistas de honduras e da guatemala né Honduras também tem toda uma viagem aí, uma reflexão que a gente vai trazer sobre o momento político que o país vive né sendo governado por um governo golpista as conexões que a gente teve com o movimento da a resistência né? e diversos outros ingredientes culturais aí que enriqueceram nossa experiência e é claro, dividir, dividiremos isso com vocês na próxima edição com a participação do grande Caio Tendolini que está nos escutando ah. até agora Bom, o próximo programa deve ser uma aventura e tanto, né, pós contato, junto numa transição, né, no, no crossfade aí com o no terceiro congresso fora do eixo, que vai ser em Uberlândia aproveitando para divulgar também as duas ações, contato de 7 a 12 e congresso de 11 a 16 e logo na sequência Festival Jambolada. Tá só começando, na verdade, segundo semestre maluco, cheio de coisas. Vamos sintetizando e contaminando o programa aí com todas as nossas vivências, realizações, produções, criações e audições. Muito bom, muito bom, perfeito. E é sempre bom, né, levar lembrar aos ouvintes aí, mantenham-se conectados, esquentem as suas conexões. Só seguir a gente no Twitter aí @independenciamarch, mandar e-mail para independencia@gmail.com ou visitar a nossa página oficial fora do eixo.org.br independenciamarch onde é claro amanhã. Esse programa já estará disponibilizado Aqui também. Quem tá escutando lá amanhã, hoje agora ainda já está escutando no site a gente volta semana que vem para ouvir o próximo programa passei por lá para ver outras outras experiências por ali também e acesse mais facebook.com barrainho as datas da discotecagem radiofônica é bastante viva muita coisa rolando e conseguiu atualizando aí como que a gente está quarta edição do Festival Contato está chegando contato.fiscar.br para mais informações, ou colaboramos ou evaporamos, venha para São Carlos de 7 a 12 de outubro 7, 6, semana que vem tem mais, falou, abraço é nóis